Але й він упав обличчям додолу. Клас стояв змертвіло, більше пострілів не було чути, а плечі Страуса здригалися, як і тоді. За кожним разом. Потім учитель повернув голову до класу і тремтячою рукою показав на патрон, що стояв з торчма на парті. Ти. Ти хотів стріляти в гете? А треба, треба, у виродків, яких сплодила його земля. Схлипнув генюк, накрив долонею патрона, затиснув його в кулак, потім заціпив зуби, і крізь них прорвалося єдине слово, яке почули всі. Добре. Він стояв, кремезний, зовсім дорослий, і важко було тепер повірити, що цей саме сімнадцятилітній юнак кілька хвилин тому із страху перед війкою вдавався до наївних хлоп'яцьких витівок. У страуса ще довго дрібно трусилася голова, та врешті він оволодів собою, випрямився і тихо почав читати кінцевий монолог доктора Фауста. Край гір лежить гниле багно, Весь край струїть, грозить воно. Його ми мусим осушити І тим наш подвиг довершити. Коли б побачив, що стою З народом вільним у вільному краю, Я міг би в захваті гукнути. Спинись хвилино, гарна ти! Тієї весни Зник з міста гімназист Генюк. І пропала невідомо куди молода артистка театру Завадовська. Їх Нестор більше не зустрічав. Спогад четвертий. Він тільки промайнув. Радянські війська прогнали окупантів. Хортисти відступили за Карпатський хребет а Нестор перебував у селі в батьків, бо навчання ніякого вже не було. А в селі стояв гарнізон. У Несторовій хаті квартирував його начальник лейтенант Скоробагатий. Офіцер і Нестор подружили. Нестор признався лейтенантові, що мріє про театр. Скоробагатий розповідав, як він ще хлопчиськом був статистом у Довженківському фільмі. Нестор дуже прив'язався до молодого командира і завжди приносив йому з лісу суниць. Одного разу лейтенант сказав, «Чим я можу тобі віддячити за твої смачні подарунки?» «Дайте один раз вистрелити з вашого револьвера». «Це можна», – погодився лейтенант. Вони пішли на луг, і скоробагатий, подаючи хлопцеві пістолет, запитав, «А у що хочеш вистрелити?» Нестор розглянувся по лузі, лов був чистий, мішені жодної не було. Лише на мочарах бродив високий бузьок. Хлопець потім не вмів пояснити собі самому, чому прицілився в птаха. Адже він утікав з подвір'я, коли мати різала курку. Чи то дитяча душа так звикла до кривавих видовищ? Чи так знецінилося життя в очах хлопчини? Що якийсь птах не мав для нього ніякої вартості? Він вистрелив у бузька. Тієї ж миті лейтенант Скоробагатий, який пройшов полем смерті від Києва до Карпат, вдарив Нестора знизу, в передпліччя, куля свиснула кудись в небо, Бозьок злетів, а лейтенант крикнув обурено «Негіднику, так твою душу!» Він круто вилаявся, «Театр йому!» Концерт закінчився. Зал заворушився. Місько два пальчики розкланювався із сцени за всіх виконавців. Скромно притискав руку до серця, завертав очима, мовляв «Не хваліть мене так дуже!» Я всього всього виконав свій обов'язок. Люди повставали, дехто позирав на ложу. І, звичайно, ніхто в залі не знав, що згадалося режисерові. Ба ні, знали. Вони бачили фільм, а ці Несторові спогади ожили дві години тому на екрані. Нестор стояв, сповнений щемливим почуттям щастя і думав. Мені добре нині. Я досяг того, про що мріяв ще в дитинстві. Усі прожиті роки я поклав для здійснення своєї мрії, але ніколи не думав, що вона аж так щасливо сповниться. Часом мені здається, що все це не дійсність, а юнацький сон. Але ж стривай, Несторе, чи не вкрадається отак злегка і непомітно а В твою душу психологія слимака, якому так само затишно в його мушлі, як тобі оце, в този слави. Бо хіба тільки задля слави я пішов на дороги мистецтва? Адже ні. Я хотів принести якусь користь тим людям, які послали мене в світ, віддячити їм. Тож, чи досяг я того, про що мріяв? Я задумав створити фільм про мого ровесника і сьогодні показав землякам лише початок цього фільму. Бо того нинішнього ровесника з його новим життям у цьому оновленому місті я ще повинен пізнати. І згадалися знов Несторові шахісти з поїзда. Це ж вони, ці нинішні, які обдумують ходи в складній шаховій партії свого життя. А він їх так мало знає. Це нове покоління народилося тоді, коли стріляли на ринку хлопців з баудінсту. Коли юнак Генюк під час візиту Вехтера поклявся мстити фашистам. А 15-річний Нестор місяцем пізніше, коли вже до міста приїхав сам генеральний губернатор Франк, Зустрівся із Траусом і Стефураком у темному підвалі керамічної школи, як заложники. Десь у той час народилися оті шахісти з поїзда, вони не пам'ятають війни, а воєнне відлуння могло лише записатися на незайманій стрічці їхньої пам'яті, але вони про нас знають більше, ніж ми про них. Чи справедливо це? Чи, пізнаючи їх, потрібно аж так багато вносити їм свого пережитого? Певне, потрібно, як пересторогу.